Індуїзм Індуїзм – одна з найдревніших світових релігій. Він зародився в Індії понад три тисячі років тому і сьогодні є найпоширенішою релігією в Південній Азії. Цифри і факти Індуїзм розвинувся з більш ранніх вірувань і не має жорстких зводів правил. Індуїсти відзначають безліч релігійних свят, Тисячі паломників щорічно здійснюють паломництво до священної річки Ганг, щоб здійснити обмивання. Індуїстське весілля – барвистий і складний обряд. Після смерті індусів піддають кремації. Сьогодні індуїзм сповідують близько 80% населення сучасної Індії і понад 800 мільйонів індуїстів в інших країнах. Індуїзм виник близько 1000%. 500 років до нашої ери з ранніх індійських вірувань, які злилися з релігією аріїв – кочівників із Центральної Азії, що вторглися в Індію. Основи вчення Перші арійські священні книги – веди – були створені приблизно в 1600-500 роках до нашої ери. Пізніше до них додалися знамениті епічні поеми Рамаяна та Махабхарата, в яких оповідається про богів та їх боротьбу зі злом. У них також відбита індійська кастова система, що розділяє людей на соціальні групи за спадковою ознакою. Пантеон богів Індуси поклоняються трьом головним богам – Брахмі – творцеві Всесвіту, Шиві – руйнівникові та Вішну – гранителеві. Крім того, у них існує культ багатьох інших богів і богинь. Вони вірять, що священними можуть бути люди, предмети і тварини, наприклад, корови та ворони, тому вбивати їх не можна. Круговий біг життя Як і буддисти, всі індуси вірять у реінкарнацію, тобто нове народження після смерті. Вони вважають, що дуже важливо творити добро, бо карма – сума всіх вчинків людини – впливає на те, ким вони стануть у своєму наступному житті. Ілюстрації Індуїзькі храми. Як і більшість індуїзьких храмів, храм у столиці Індії Делі багато оздоблений. Тут поклоняються богині щастя і краси Лакшмі. Релігійні ритуали, звичайно, проводять індуїзькі священники та вчителі, представники касти брахманів. У більшості індуських будинків та обабіч доріг Влаштовані невеликі олтарі, на які покладають їжу і квіти, а також запалюють жертовні пахощі та свічки. Шіва – один з найважливіших індуїстських богів, який уособлює смерть і відродження.